Podobný drevorubač žil so ženou a tromi cérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene. Pošli mi dnes obed po najstaršej cére. Ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla v hore nezablúdila, vezmem zo sebou v prasa prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem. A tak... Keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No v rapce škovránky a pinky, drozdy a čížiky prosodávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak voslep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach zbadala, že v vďaké čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom. Á, prečo mám len šťastie. Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať. Dievčina otvorila dvere... A vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom vysela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Diečina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo a poprosila ho o nocľach. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa. Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime. Kot, kot, kotá! E -e -e. Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal. Zostaň, ale keď si už tu úvarnám, prosím, večeru, v komore nájdeš poživne na dostač. A naozaj? V komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebej starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, dosýta sa napratala a potom vraví. Oh, ustatá som. Ukážte mi postel, kde by som si mohla ľahnúť a vyspať sa. A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá. Len s ním si jedla. Len s ním si pila. Nuž nie je to v našej moci. Kde budeš spať tejto noci? Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa na miesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov. A ty si ma čo nechala celý deň ohlade a smede robiť? Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz doza da kde po hore blúdi a boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubáč na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázala, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére. Vezmem si vrecko so Šošovicou. Šošovica je väčšia ako prosov. Devča ju skôr uvidí a nepoblúdi. Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale Šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadyšla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal. Kohú tiga sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime. Kod, kod, kod, Znovu odpovedali zvieratá... A všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľach, zvieratá odpovedali. Len s ním si jedla. Len s ním si pila. Nuž nie je to v našej moci. Kde budeš spať tejto noci? A starec znovu smutne potriasol hlavou... A spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene. Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej cére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry. Ale matka sa strachovala. Dve céry už da kde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa. Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše vezmem zo sebou hrách a roztrúsim ho po ceste. Hrách je ešte väčší ako Šošovica a ukáže jej správnu cestu. No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboľoch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hľadovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Na veľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat. Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime. Kot, kot, kod, mm. Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala pohod perí, strakatú kravičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na tak sa postarám i o ne. Vyšla von, doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena. Tak, nakrmicom som vás, nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás smedne trápi a doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik zo sliepočkou obchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho a kohútik zo sliepočkou si vobchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa. Kohútiga sliepočka, aj strakatá kravička, ste, kde v tme a zime toto dievča uložíme? S nami jedla. S nami pila. Nuž no, ju pekne vítame, sladké sníčky želáme. Dievčina v izbe ponatriasala vankúše i periny, navliekla čisté obliečky, počkala, kým sa uloží starec a potom si aj ona ľahla do druhej postele a zaspala. A tu, okolo pol noci, ozval sa v chalúbke Lomos. Ale dievčinu ani rach padajúcich schodov, ani praskot dreva ani do dvetra nezobudil. Ale za to, čo uvideli jej oči, keď ich ráno otvorila, okolo nej samá kráľovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli z červeného zamatu, pri pár perlany vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia. Kto si... Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliatí i celú moju krajinu. Potom... Princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.